Bon dia, són la i mitja del migdia i estem en directe des de l'emissora La Terreta, així a sí, l'IES Alcalans. Informant per a vosaltres som Ibon Garrido i Sonia Freixa. En les seccions d'avui parlarem sobre actualitat, societat, cultura, esports i el nostre institut. En la primera secció tractarem el tema d'actualitat amb les meus companyes Nere i Paloma que parlaran sobre la importància de les donacions de sang per al benestar comú. Endavant, xiques! Coneguem la importància de la donació de sang i amb suficients donacions per tal de cobrir les necessitats mèdiques, la donació de sang que és una necessitat social no remunerada. La sang és fonamental, però caduca, ja que no es pot guardar per un temps indefinit. El nombre de donacions en Espanya s'ha establit durant els últims 5 anys a 36,6 donacions per cada 100.000 habitants, un total de 1,7 milions anuals. Els donants han de tenir un perfil d'entre 18 fins a una edat on l'estat de salut del donant siga favorable. No poden pesar menys de 50 kg ni tampoc estar embarassades en el cas de les dones. És més, aprofitant que estem parlant de la donació de sang, anem a contar-vos el projecte que tenim al nostre institut. Tracta sobre un treball d'investigació, on posarem en pràctica una donació de sang real. Un grup d'estudiants de quart d'ESO faran la jornada de portes obertes a l'institut per als pobles de la comarca, organitzada per l'alumnat i pel Centre de Transfusió de Sang de la Comitat Valenciana. La jornada celebrarà el dia 24 d'avui, a l'estat d'ara Moltes gràcies, xiques. A continuació, en la secció de societat, el nostre company Carles vos informarà de totes les coses que passen per la terreta i de la seva gent local. Avui, en concret, va parlar-nos de les Falles, una festa tradicional de la comunitat valenciana. Quan vulguis, Carles. El passat dia 27 es va fer l'exaltació de la Fallera Major Infantil de València elegida en una celebració un mes abans on es varen presentar falleres de diverses falles i sectors. Finalment, la guanyadora va ser proclam proclamada fallera major infantil de València aquest passat dissabte en el Palau de la Música de la Capital, de la Comunitat Valenciana. Daniela Gómez va ser proclamada fallera major infantil en un acte on el Palau de Gomagom va gaudir d'un acte que ens posa a les portes de la Festa Valenciana per Excel·lència. En guany, per primer any, tindrem una dona pirotècnica a la Gran Ni del Foc, però, en ordre, els esdeveniments de dels quals gautirem en València seran 25 de febrer, la crida al tradicional escenari de les torres de Serrans. Seguidament, més de 800 ninots lluitaran per ser el famós ninot indultat el 9 de març. Per tercer acte tindrem la l'encesa de llums on alguns sectors disputaran el premi a les millors llums. Després tindrem l'acte per excel·lència de les falles valencianes, com és l'ofrena de, de les flors a la verge del desembarat que es podrà veure pescarrers de la capital els dies 17 i 18 entre les 16 i les 24 hores, d'aquest més màgic per a la capital del Túria. Tot això anirà acompanyat des del dia 1 de març de l'espectacle més increïble com són les tradicionals mascletades de la plaça de l'Ajuntament a les 2. No podem oblidar-nos dels intervals entre 15 i 18 de març on es disparen uns espectaculars castells de focs a l'Alameda. Ja toquen la fi d'aquesta festa, arribem a la nit de la cremà, dia 19 de març a les 10, les infantils i seguidament les falles grans. Una volta acabats aquests actes, només cal descansar d'aquestes setmanes i esperar amb les falles valencianes 2019. I a Masó concloem la secció de Societat. Avui ens acompanya també el nostre company amic Samuel Madrid, que va parlar-nos del nostre company Andreu Campos. Ja estàs en directe, Samuel, quan vulguis. Hola, bon dia. Avui estem amb Andreu Campos, ciclista de 17 anys, que vol presentar-se a l'Open de la Comunitat Valenciana. Bon dia, Andreu. Bon dia. Un plaer tindre amb nosaltres per a fer-te l'entrevista. Gràcies. Des de quan practiques el ciclisme? Jo pues vaig començar amb el ciclisme quan tenia 4 anys i el meu pare em va comprar una bicicleta per a Reixos. Com va començar tot? Això va començar perquè el meu pare és ciclista i com veia que em fascinaven les seves bicicletes, en compra una. De seguida em vaig aficionar a aquest esport. I com veia prou potencial en mi, va, em va apuntar al club del ciclisme del meu oncle. A banda, el meu pare, junta al meu oncle, tenen una, una tenda de bicicletes. Aleshores tinc a la meva disposició diverses bicicletes, per si de cas tingué un incident. Practiques algun esport a banda del ciclisme quan tens temps lliure? Sí, clar. Per a complementar el ciclisme faig trail running, per a treballar el desnivell i també faig escalada per enfortir els braços i no patir lesions en zones de baixades dures. I com són els treus entrenaments? Els meus entrenaments són fraccionats. Dos dies faig bicicleta de muntanya, el dos de carretera, el dos de trail i un d'escalada. Quin mètode utilitzes per a recuperar després de les carreres? Jo, per a recuperar, utilicé freqüentment salts minerals i isotònics. I com va anar la carrera de la setmana passada? La carrera va ser prou dura. Va ser prou divertit córrer perquè vaig utilitzar una bicicleta diferent a la convencional, ja que les rodes eren de 4 pulgades i de normal utilicé de 2,2. O sigui, que era bastant divertit. Sí, clar. Va ser... ...una cosa diferent al que faig de normal. I quin equipatge utilitzes en carreres de pluja? Eh, utilitzes un impermeable d'un material lleutxer... ...de la marca Gore, per a no ballar me Com t'ha anat la carrera d'avui? La carrera d'avui ha sigut prou dura... ...ja que al principi hi havia una costera prou pronunciada... ...i les baixades eren prou tècniques... i amb molta pedra solta. Per arrematar a 10 km de la meta... De seá trincate el si quién son estos proyectes en el futuro? El meu prote para el futuro es sanarmeme en Andorra y fer una tenda especializada en bicicletes de descens. Montes gracias que responde a les preguntes de la terrereta de la sección al podium. Moltíssimes gràcies, Samuel. Ha sigut un plaer tindre's avui així amb nosaltres. Seguidament anem a donar pas a l'última secció de d'avui. Anem ara amb la nostra secció de cultura amb Mare Hernández i el seu espai, el passat d'avui. Ben Benvolguts i ben benvolgudes, en aquesta secció cultural vos convida un viatge de sensacions a través de la presentació d'una xerè, que no us podeu perdre. T'animes? Stranger Things és una sèrie web nord-americana de ciència-ficció coproduïda i distribuïda per Netflix. La sèrie ocupa dos temporades i amb una estrena de thriller de la tercera temporada, escrita i dirigida pels germans Matt i Ross Diffier. Es va pujar el 15 de juliol del 2016 a la plataforma de Netflix, amb molt bona crítica. La història es situa en el comtat de Hawkins, Diana, Estats Units, durant els anys 80 del segle XX, quan un xiquet de 12 anys, anomenat Will Byers, desapareix misteriosament. Poc després, Eleven 11, 11 en espanyol, una xiqueta aparentment fugitiva i amb poders telequinètics es troba amb Mike, Dustin i Lucas, amics de Will, i els ajuda en la recerca del mateix. El que dóna la màgia en el cinema és la música i és l'èxit de la sèrie, ja que transmet les sensacions i l'ambient que es recrea en els anys 80, creada per Kill Dixon i Mitchell Sting. Tots dos integrats en la banda sonora Survive. Quan comences a veure la primera temporada no voldràs que hi haja un final per la sèrie. Moltes gràcies, Mar. L'Alcalans opina. Per què t'agrada la ràdio? La ràdio m'agrada perquè ensenya. La ràdio m'agrada perquè té el seu art. La ràdio m'agrada perquè pots imaginar. La ràdio m'agrada perquè ensenya a escoltar. La ràdio m'agrada perquè curta els camins. La ràdio m'agrada perquè em dona alegria. La ràdio m'agrada perquè és única. La ràdio m'agrada perquè pot canviar la societat. La radio magrada per apreses moltes cosas la radio magrada per que conte les historias mesa amenes la radio magrada per te fa machinar la radio magrada per es divertido la radio magrada per en fa pasar una bomb estona. la radio magrada per desenvolupa al imaginació la radio magrada per es interesante la radio magrada per es interactiva la radio magrada per entreteo. La radio me gusta porque es divertida y de profito. La radio me gusta porque es interesante y divertido La radio me gusta porque es educativa. La radio me gusta porque te veas muy diversas. La radio me gusta porque tiene de carácter. La radio me gusta porque es magia. Y para concluir nuestra sesión de hoy... Ens acompanyen els nostres companys alumnes del centre que van participar en el certamen de lectura en veu alta d'IVA-VEU, el passat 13 de gener. D'IVA-VEU és un certamen escolar de lectura en veu alta que es du a terme en diferents centres escolars de la comunitat valenciana, com és el cast del nostre institut i els alcalans de Montserrat, que ha participat amb alumnes de primer i segon d'ESO, vuit en total. Es va celebrar a la Casa de la Cultura del Pobre el passat mes de gener. A continuació, anem a parlar amb els dos finalistes, Noemí Menjíbar, de primera, i Miguel Furrió, de segona. Bon dia, Noemí i Miguel. És un plaer entrevistar-vos. Bé, anem amb la primera pregunta. Noemí, qui vas a proposar per a participar? La meva mestra de València. Miguel, com us prepareu per a la lectura? Va ser molt interessant perquè el primer que necessitàvem era comprendre bé història que estaven narrant seguidament els personatges i finalment pues, entendre millor els verbs i el que volia transmetre el text. I com va assajar els textos? Varem fer un èmfasis eh, considerable en els verbs i en la entonació de cada un dels personatges al realitzar descripcions o, o coses així. Ara bé, Miquel, conta, què vau sentir al llegir, la, al llegir davant de tanta gent? Molta expectació i representació eh, per a per ser tan important per a l'institut. I abans de girar l'escenari, estàveu molt nerviosos? En el meu cas, no. Simplement estava fòric. Mm -hmm. Molt bé, Noemi, vaig amb tu. Va ser molt complicat mantindre l'entonació i la pronunciació adequada en tot moment? Doncs pues un poc, perquè estava molt nerviosa. A veure, Miguel, a tu. Va ser molt dura l'estona esperar mentre anunciaven els guanyadors? En el meu cas... No, encara que sí que contava cada segon. Miguel i Noemí, mi, amb vos dos, havíeu pensat a plegar a ser els finalistes? Jo crec que sí, perquè vaig treballar molt. Jo, doncs, pues, no molt. Miguel, què vareu sentir quan vos digueren, quan vos digueren que havíeu guanyat? Molta alegria, eh, molta emoció i, sobretot, eh, eh, una... Ja, eh, pues, no sé, suposa que una gran alegria. Noemí, i última pregunta. Penseu que una persona que llis de sovint té més cultura general? Sí. Jo crec perquè quan llitges t'enteres te, eh, de tot el que passa i pots descobrir altres mots. Moltíssimes gràcies, xics. Gràcies pel vostre temps, espero que hagi heu disfrutat molt i enhorabona per el vostre premi. Ha sigut un plaer tindre-vos avui així. I a això acabem el nostre programa diari i matinal de ràdio. En la realització tècnica, Carles i Nerea dediquem aquest programa a Paloma, que forma part d'aquest equip i que no ha pogut estar així per motius més. Esperem que es recupere pront per estar altra volta entre nosaltres. Moltes gràcies als nostres oients i vos desitgem bon dia. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar a través de les xarxes socials i la web de l'Institut www.iesalcalans.com al nostre perfil de Facebook IES Alcalans Montserrat i també a la nostra plataforma Spreaker buscant el perfil Alcalans Radio. Vos festeixem un molt bon dia. Moltes gràcies.